اللهم <سؤال> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 Da nema drugog bogosim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed s.a.v. njegov robit poslanik. Kaže, stvorite svjetovo u prevodu značenja ajeta Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, kroz primjer čovjek najbolje upamti poruku I kuranski ajeti obiluju primjerima koje nam Allah navodi da bi mi uzeli pouku i da bi svoj život na dunjaluku uskladili sa principima lijepe vjere dini Islama. Čovjek je spreman da raspravlja. I u suri Asin uzvišeni Allah navodi وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَ Čovjek navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren. Pa kaže čovjek ko će kosti truhle oživjeti. Jer čovjek umisli sebi da ono što se rastoči nakon života, ko je taj ko to može ponovo vratiti, proživjeti i pozvati tog čovjeka da odgovara za svoje djela. Kul, reci, juhji hellezi anče'ha evo le marah, oživjet će ih onaj koji ih je prvi puta stvorio. Kako je čudan čovjek da se pita ko će truhle kosti proživjeti, a zaboravlja da je iz ničega stvoren ili zaboravlja kako ga je uzvišeni Allah stvorio u utrobi njegove majke, i dovodi sebe u kontra diktornu poziciju. I uzvišeni Allah nakon toga što čovjek nije postojao na ovom svijetu daje i stvara ga i daje mu zadaću i određeni rok na dunjalku. Nakon toga uzima dušu i ponovo proživljava čovjeka i poziva ga na odgovornost. Ali čovjek sebi umisli koliko je onih koje šeitan zavara pa kažu daj ti meni dok sam ja na Dunjaluku. A da se kaže niko nije vratio. Žalosno je da je veliki broj ljudi koji su na stramputici i zato ih treba konkretnim primjerima pozivati ovdje posebno mislim na naše muslimane koji nose muslimanska imena. I onda nam Allah navodi jedan divan primjer. Nakon što nam kaže da će ih oživjeti onaj, to jest on koji je i prvi puta stvorio. Onaj allazi ja'ala lakum min ash-shajari minhu tuqidun. Onaj koji iz zelenog drveta vam daje vatru. Da nju, da to zeleno drvo ložite i da se njime grijete ovi hladnih dana kada ložimo vatru da nas štiti hladnoće i da se ne bismo mi i naša čelja razbolili razmišljajmo malo o tom daru koji nam je Allah dao s jedne strane kada gledate to zeleno drvo dok još ima korijene u zemlji puno vode puno tečnosti i vlage, ko bi pomislio da može kada ga odrežemo, kada ga isijepamo vatru, takvu lijepu naložimo, da isijava toliko kalorija, toliko energije i da bude pozitivno i dobro za nas. Međutim, uzvišeni Allah nas upozorava... Da se čuvamo ja juhaedvina amanu kuanfuseumu ahlikum Nara. O vjernici čuvajte sebe i porodice svoje o dva tre. U kudu He nasu Walhiđara gorivo ljudi i kamenje biti. Uajdat lilkefirin i koja je pripremljenna za nevjednikiku. Na jednoj strani imamo blagodati kao što su vatra, voda vjetar. Allah nam daje da kada su u ograničenoj snazi da koriste čovjeku, ali Allah šalje i kaznu. I pogledajte na dunjaluku mi ložimo drvo i to je gorivo za vatru osnovno i ugalj i e, naftu i šta se sve koristi za zagrijavanje kao gorivo. Međutim džehennemska vatra će biti podpaljivana i gorivo njeno će biti en nasu hijjara, ljudi i kameni da nas Allah zaštiti od džehennemske vatre koliko čovjek može sebi dozvoliti širine ili slobode da radi za džehennem a koliko se treba truditi da radi da zasluži džennet upravo poruka današnje hutbe treba nam ići u tom smjeru Da svaki dan kada se probudimo zdravi i živi, zahvalimo Allahu što nam je dao još jedan dan, još jednu nafaku, još jednu priliku i mogućnost da se otkupimo od džehennemske vatre, a da zaslužimo džennet. I ono što stalno trebamo podsjećati jedni druge jeste da zapamtimo da je uzvišeni Allah propisao muslimanima i muslimankama punoljetnim pametnim da vode računa da pet puta dnevno namaz obavljaju i da je to stup vjere. Da vode računa o čistoći i tijela i odijela i mjesta gdje će, se, gdje će klanjati. Da vode računa o jeziku svom, šta će u toku dana govoriti. Da vode dobro računa očima svojim, šta će gledati, o ušima svojim, šta će slušati, jer o svemu će biti pitani. I sve što čovjek izgovori, Dobro treba da zapamtimo i stalno na umimamo ma jelfidhu min qavlin illa ladehi raqibun atid, šta god čovjek da izgovori, pored njega su pisari koji će to pomno zabilježiti. Pa će se čovjek koji je zanemario ovu učinjenicu iznenaditi, Mali li hadhel kitabi la jugadiru sagiratan vala kebiratan illa ahsaha. Ja čudne knjige... Ni malu sitnicu, a veliku stvar nije izostavila da u njoj nije zapisano i pobrojan. Pa će čovjek kazati na sijelu, ma hajde malo da se opustimo, pa šta ima veze malo da se našalimo, pa ovoga da ogovorimo, pa ovome malo da pričamo, pa ovome da pametujemo, a nismo nekada svjesni ili zaboravimo na tu činjenicu da meleki sve to pomno bilježi. Subhanallah. Jedan vrlo jednostavan eksperiment napravimo kod svojih kuća. Kada naložimo vatru i dok je još malehna, stavimo malo ruku iznad i vidimo koliko možemo izdržati. Radimo za džehennem onoliko koliko možemo izdržati u njemu. Neko će reći pa ne možemo ni sekunde jedne onda ne bi trebali ni jednu sekundu raditi za džahenu. Jer čovjek samo zato što zaboravi, hajj misli, kaže, Allah je milosti, pa doće Ramazan, ja ću se malo povratiti, onda ću postiti sve jedan dan. Klanjat ću sve. Ali mi mimo Ramazana, aj saba, kasno sam sinoć legao, do dugo, dokasno bio na, na internetu ili pored televizije ili, ili na sjelu. Aj podne spojit ja to nekako kad ikindiju, ne mogu ni poodne, ni ikindiju, pa ću ja kući sve to, kaže, ja ću to sa akšanom milijacijom. A najgori su oni koji kažu, ma ajd ne moram ni klenjati. Na osnovu našeg odnosa prema namazu se mjeri u stvari naš odnos prema Allahu i prema svim drugim stvarima u, u našoj vjeri. Zato je to bitan dio na koji stalno podsjećamo sve nas, jer prvo zašto ćemo odgovarati na sudnjem danu jeste jeste namaz i zato kad insan izgradi tu odnos onda se ima čemu nadati onaj ko ostavi toplu postelju u ovom sad pogotovo periodu pa se abdesti i dođe u džamiju na sabah namaz Allahu ekvar nije isto kao kada je toplo pa se abdesti i dođe u džamiju u majici kratkih rukava Valja sada napustiti toplu postelju u ime Allaha i krenuti prema džami želeći da nas Allah zaštiti i sačuva džehennemske vatre. I ni nijedno dijelo, jedan dan, ni nijedan trenutak u kojem imamo šansu uraditi neko dobro dijelo nemojmo propuštati jer upravo poslanik alihim salatu vasalam na savjetu je itte ku nara wa laubi šiki tamra. Štitite se od džehennemske vatre Pa makar sa pola hurme Nemaš da udijeliš kao sadaku Nego pola hurme Udijeli je Pa ti kažeš ma šta je pola hurme Stid me Evo jabuku i ti sad neko najđe Pola jabuke imaš ma stid me Kaže ja evo Ma daj ali iskrenu ime Allaha Da želiš time da te Allah zaštiti od džehennemske vatre Fa ilam teđidu Fe bi kelimetin jibe A ako nemate ni pola hurme da udijelite Onda kažite Lijepu riječ Subhanallah Čuvajte se džahennemske vatre Time što ćete govoriti Ljudima lijepe riječ Imate nažalost puno ljudi Koje dok sretnete Samo vam kukaju Nikadim ne valja U čemu god da su Ibret je stvarno da imate ljudi Interesantni uvijek kukaju I naravno Da to poslanika ali vaselam, posebno pozorava, jer onaj ko kaže propao je svijet, kaže, znajte da je on prvi propao. Jer vjernik treba da bude optimista, ali maksimalno da radi da mu bude bolje. Jer neko se našalio, kaže, znate li način kako ćete zaraditi preko Facebooka? Kaže, idite na moj profil. Izlogujte se i idite raditi, Allah vam se smilovao. Kako ćete zaraditi? Ostavite Facebook, ostavite kompjuter, ostavite gluposti ako hoćete da vam mala dana faku. Idi radi! Sjediti u kafane i spijeti kahvu ili sjediti na silu i pametovati svakome, a kad ti se ponudi nešto da radiš, ne mogu ja, meni je to previše naporno. Sad je hladno, trebam dugo stajati. Pa u čemu su bili naši očevi i naši djedovi? Kako su oni radili i kako su imali sabura i kako su se trudili? Da je čovjek kretao, kaže, iz sela svog Ide u zenici, radi na u željezari Pješke ide po ovoj, ciče i zimi Nije još nastupilo Vrijeme sabah namaza On kaže, prolazi preko potoka ili rijeke Razbija led Allahu akbar Iz malina čovjek Allah, Ja sam zjedio sa njim kad mi je to pričao Ovo nije da mi je neko drugi kazao Nekom drugom, nego mi čovjek priča Da razbije led Abdesti se i klanja sabah namaz na snijegu Allahu akbar A nam Allah dao da sada imamo Grijanje u džamiji Toplu vodu Da imamo sav ugođaj i Ali gdje su srca Gdje je iman da kada puca vani Od hladnoće i zime Da te grije žar imana Da želiš u iman Laha Uraditi dobro djelo Gdje su srca Da čovjek koji je utravnik uživio Kaže Stid je bilo i sramota Ja džunup Nečist da obavim namaz, ali nema u kući kupatila. Ne mogu se okupati da obavim sabah namaz, ja iz kuće, kaže, u hladni potok ili rijeku, da li je to lašva kada je bila čista, okupam se, sav se tresem, ali opet Allah davao i sačuvao. Danas se ne trebamo izlagati takvom riziku, da se razbolimo, ali koliko je bitno da imamo srce, da imamo volju, da izgradimo kod sebe takav osjećaj, Da ako želimo da nas Allah zaštiti od jehennemske vatre da nas zaštiti od kazne uradimo ono što je do nas nahnu jaalnaha tazkiratan wometa'an lil muqvin Allah uzviše ni kaže u 73. majetu sura El-Waqi'a u značenju mi činimo da ona ta vatra podsjeća i da bude korisna onima koji konače Kako je teško sada po ovoj hladnoći biti u prostori ako nije zagrijana. Ali pogledajte, vatra nas podsjeća. I zato kad je naložite, razmislimo malo. Jer Allah nam i navodi to kao primjer. Drvo koje, od koje ložimo vatru. jeli ga mi sami proizvodimo ili nam Allah to stvara? Odakle bi čovjek našao mnogo šta da nije milosti Allahove. I za kraj današnje hutbe želim vam premijeti tako divan hadis u kojem poslanik s.a.v. kaže primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru. A onda su na njen plamen navalili leptirovi i insekti koji upadaju u nju. Pa on pokušava da ih spasi. Taj čovjek koji je naložio vatru pokušava da spasite leptirove, insekte. Ali ne uspijeva i onemu mu izmiču. Ja vas hvatam za vrhove vaše odjeće da ne upadete u vatru, ali mi vi izmičete. Ovu predaju prenosi Abu Huraira radijallahu anhu a bilježi je Bukhari. Svraj cilj hutbe petkom jeste upravo da i hatib mimbera opomene muslimane. I mi nastojimo, kao vidite u ovom primjeru, kako poslanjstvo srednjem navodi, da hvata za dijelove odjeće da spriječi ljude da idu u džehemlju. I mi ne kažemo samo nevalja lagati, varati, ogovarati, krasti, alkohol piti, da ne valja Allahu druga pripisivati da je to najveći grije nego stalno pozivamo i kažemo dođimo u džamiju okupljajmo se u onome što je okrilja Allahove milosti nastojimo da zaslužimo Allahu milostni oprost i da i sebe i porodicu svoju čuvamo džehennemske vatre ali opet imate ljude kojima je draže da plate šeitanluke. Mora i platiti. I nije mu žao kada treba tamo platiti. Bilo da ide u kafane, bilo da ide u nekakve klubove, sada popularno, i zato mu nije žao. A kada mu kažeš da treba nešto u hajir dati, nekima imate dojam ko da želite zdrav zub vladiti. Zato što mu šeitan ne da Eko, koliko mi možemo sebe odgojiti, dakle, ovo je prilika da kada smo u džamiji prisjetimo se vrijednosti koje su neprolazne i iz današnje hutbe uzmemo pouku da kada naložimo vatru da je se malo bliže približimo i da vidimo koliko možemo izdržati na dunjaluk. A to je od 70 dijelova vatre Allah je samo jedan spustio na dunjaluk. A ostalo je 69 dijelova ostavio za, za džehennem. Maleni dio, najveća dunjalučka vatra i ona koju su naložili za Ibrahima a.s. pa je Allah dao da jedino ta vatra promijenila svojstvo. Da nije pekla i pržila, jer je Allah naredio ja naru kuni brdan vselamen ala Ibrahim. Ovo vatro budi hladna i spas. Ibrahim. Ja molim Allaha da spasi sve nas džehemnemske vatre i naše porodice i sve iskrene Allahove robove da ga u dovama svojim iskreno molimo da nam oprosti grijehe naše za koje znamo da smo počinili, za koje ne znamo da nas potpomogne da namaz svoj čuvamo i redovno obavljamo da djecu svoju Kur'anu podučavamo, da Allaha i njegova poslanika volimo i da se na putu dobra trajno sve do smrtnog časa angažujemo i da se radujemo nagradi koju je Allah pripremio iskrenim robovima svojim džennetskim pejovima molim Allaha da sve nas obaspi milošću svojom na stanim džennetu amin e qulu ma sami'tum wastaghfirullaha alazim li walakum muslimin Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad.